Hva er det han vi ha deg til å gjøre, Sonja? Sånn, Nei, han, uh, mm. han ville uh, bare ha meg til å... Til? Nei, bare gjøre mitt beste for at det ikke skal skje noe med Lilian. Ja, men er det ikke det du har gjort hele tiden? Ja? Hvorfor trenger han bedre spesielt om det? Nej. det gej. ikke jeg. Bernhard, ikke spør, det er ingenting. Ingenting jo, men... som du skal bekymre deg for. Ja, men når du snakker sånn, så blir jeg bare enda mer bekymret. Hvorfor skal jeg alltid holdes utenfor når det foregår noe her? Jeg blir jo formelig holdt i karantene. Jeg skjønner ikke hva Bugge driver med. Jeg må... Ja, Sonja, har du tänkt på... Ja. La oss både Werner og gran ble drept. Ja, hvem skal ha motiv for å gjøre noe slikt? Jeg vet ikke. Har du noen forslag? Det må i så fall være noen som känner dem begge. Ikke sant? Så la oss nå ta oss som er samlet her. Har jeg motiv? Nej, jag tror ikke det. Jeg dreper bare i bøker, eller, eller hva sier du? Nei, Bernard, du er den minst morderiske jeg vet om. Har du noen motiv? Om jeg... Nei, nå får du gi deg... har jeg ikke det. Hvorfor skulle du... Ja, Strindberg skrev jo nesten ikke om noe, men at man egentlig ikke kjenner den man er gift med. Jeg tror ikke jeg har någon dystere hemmelighet i skatten min. Ja. Men mørk, har han noen motiv? Ja, kanske. Ja, hva skulle det være? Ja, han snakker jo hele tiden om att det står mystiske krefter bak det som har skjedd Ja, bak det meste som skjer her i verden Så sett nå at uh, han har bestemt seg for endelig å fremskaffe bevis for sin teori da, jo, jo, jo, jo Sett at det er han som står bak oss sammen For bevisa bevise for Bugge og for oss andre at han har hatt rett hele tiden I alle disse vi har kjent hverandre Om at det virkelig finnes slike krefter Bare se, Tor Gruviks forbannelse Dragsuge fra Blåkjern Det mer enn bare et gammelt sang bekodrapar draper for å få rett på to av sine venner? Det er jo absurd. Ja, er det det? Det er ikke uvanlig sånne okkultistiske kretser at de också med bevisen. Ingvord Køber og hennes far far falsket jo en hel haug med såkalt underbrev. Jo, ja. men mord? Ja, fru Køber ble jo mistenkt for å ha drept sin far, Ludvig Dahl, fordi hun hadde forutsett hans død. Nå ja, kunne det ikke bevise noe, men... Nei, var... jeg kan aldri få meg til å tro noe sånt om mørk. Han er undelig, og noen ganger lurer jeg på om han er helt velbevart, men... Ja, men jeg sier jo ikke at jeg tror det, men la oss tenke hos muligheten. Han har hatt anledning. Ja. Ingen vet for exempel hvor han har oppholdt seg før vi dro hit. Nei, det er jo... Nei, og han har sovet alene ute i stuen. Det ville være en smal sak for han å snikke ut om natten utenom noen de det. Jo, men likevel. Så har vi bygge. Bygge? Ja, bygge. Sett at han har forelsket seg, Lilian og at han vil ha henne for alt i verden. du med det nå igjen? Jeg tror det mellom Bugge og Lilian er noe ganske annet enn erotikk. Mm, ja, se hvordan de har stukket hodene sammen de siste dagene. Ja, og men. Lilian, ja, ja. Det er akkurat som hun blomstrer opp når Bugge gir henne oppmerksomhet. Kanskje forelskelsen er igjen, sier Ja vel, la oss anta at du har rätt. Men hvorfor skulle han drepe Werner? Ja, det er jo ikke sikkert at han har drept Werner. Hæ? Kanskje Werner tok liv av seg, og at Bugge grep den anledningen som bøser. Hva mener du? du? Kanskje han tenkte at han kunne bruke dette sangen om Tore Gruvik til å få ryddet Gran av veien. Også han har hatt anledning til å gjøre det. Kanskje han lå våken i natt. Han lå som om han sov og hørte at Gran sto opp og gikk ut. Ja, jeg sovnet jo igjen, og da snek han seg etter. Ja, nettopp. Det er derfor han kom og la seg inn hos meg i går kveld. Han påstod at Gran hadde slått seg vrang, at var umulig å sove der inne, Men i virkeligheten var det for å skaffe seg et alibi. Ja, det forklarer også hvordan han kunne vite nøyaktig hvor vi kunne finne Gran. Hvorfor skulle han da si at han tror gramle ble mørtet? Hvis Bugge hadde drept ham ville han vel sagt at gram ble et offer for Kjernets forbannelse? Ja, det kan ha vært en opprinnelig plan, men så hadde jo den opplevelsen i natt med den gale morderen. Ja. I stedet for å spille på de gamle sangene bestemte han sig for at det var han som skulle få skjel. Ja, men han meldte sig jo for lensmannen tidlig i morges. Ja, men det visste jo selvsagt ikke Bugge.